Звернулася і, облисавши пересохлі губи, ближче притиснулася до нього. Я звернула не туди. Не туди? Схопивши її за зап'ястя, Рафаель легенько струснув її. Як ти могла звернути не туди? Тут вже простий маршрут. Грейс почервоніла. Я не думала, куди йду, і переплутала деліво, а де право. Переплутала? Він похитав головою, не приховуючи роздратування. Тут це могло коштувати тобі життя. «Ти що, дурна?» Раптом Грейс відсахнулася і, піднявши голову, подивилася на нього, її очі спалахнули. «Не смій більше ніколи називати мене дурною!» Від образи і гнів її голос звучав хрипко. «Я визнаю, що ця помилка могла мати жахливі наслідки, але я не дурна. Не називай мене так, чуєш?» Рафаль розвів руками, не розуміючи, чому одне слово викликало в неї більше емоцій, ніж величезна смія. «Тоді чому ти дозволила собі заблукати?» Глибоко вдихнувши, вона відповіла. «Тому що я завжди плутаю ліво і право». «Як це?» Рафалі здивовано подивився на неї, і вона важко ковтнула. «Тому що в мене дислексія». «Дислексія?» Так, Рафаль порився в пам'яті Тобто, в тебе проблеми з читанням? З читанням текстів у мене особливих проблем немає На відміну від цифр і напрямків Вона відвернулася, її щоки палали Особливо цифр, але, гадаю, тобі це вже відомо Вражений її несподіваним зізнанням, Рафаль насупився «Але ж учора дорогою до водоспаду ти не заблукала?» Я запитала дорогу в Марії написала ліво та право у себе на долонях. «У воді написи змило, інакше б сьогодні я не загубилася». Рафаель повільно видихнув. «Якщо тобі важко читати цифри, як ти керуєш бізнесом?» «Це не має значення». «Багато людей з дислексією дуже успішні в бізнесі. За всі розрахунки відповідає мій батько, рештою займаюся я. Цифри викликають у мене шах». Ніякого сказала дівчина. І раптом усе стало на свої місця. Не наївність, не дурість, дислексія. Похмурнівши, Рафель узяв її за руку. «Ходімо. Куди ми йдемо? Додому. Там ти все мені розкажеш. Цього разу я хочу почути правду, Грейс. Моя дислексія не має значення, я не хочу, щоб через неї ти ставився до мене поплашливо. Грейс. Він притягнув дівчину до себе і серйозно подивився на неї. Зроби мені послугу і дозволю самому вирішувати, що має значення, а що ні. Я хочу знати все. Грейс знову сиділа в кабінеті Рафаеля, прислухаючись до писку телефону, наче на стрілва комаха, подумала вона. Рафаель ховається в джунглях, але люди не залишають його в спокої. Та, очевидно, він не збирався ні з ким розмовляти. Піднявши слухавку, він віддав кілька коротких вказівок і, поклавши її, перевів погляд на Грейс. «Я слухаю». Вона випросталася. Що ти хочеш знати? Усе. Він нахилився вперед. Я хочу знати про тебе все, Грейс. Починаючи з дитинства. Коли ти дізналася про свою дислексію? У Грейс перехопило подих. Почуття, які вона руками стримувала, ринули зовні. Це не важливо її... Неважливо. Його голос був оманливим яким. Грейс, тебе хтось обкрадає. Вона судомно вдихнула. Я це знаю. І це йому вдається завдяки твоїй дислексії. Ти ж не перевіряєш цифри, правда? Грейс відчула, як у неї палає обличчя. Вона ніби знову опинилася в школі на уроці математики. Ні, хрипко відповіла вона. Ні в комп'ютері, ні на папері. Тоді як ти ведеш фінансові справи, якщо не розбираєшся в цифрах? Я покладаюся на допомогу інших. Вони кажуть мені те, що я маю знати. Вона різко замовкла вражена власною наївністю. Або те, що вони хочуть, щоб я знала. Тобі не спадало на думку, що вони можуть скористатися цим у своїх інтересах? Грей скліпнула очима. «Звідки в мене могли з'явитися такі думки?» Рафаель з неприхованим роздратуванням подивився на неї. «Бо не всі такі чесні, як ти, Крейс. Це реальний світ, у якому люди постійно обманять одне одного. Не всі. Перестань бути такою великодушною». Ударивши колоком по столу, Рафаель підвівся. «Саме тому інші користуються тобою». Тобі потрібно стати жорстокішою і перестати бачити в усіх лише хороше. Інакше ти ніколи не досягнеш успіху. Грейс опустила погляд. Мені так і не вдалося досягти успіху. Я втратила гроші. Ні, у тебе їх украли. Рафель насупився. Адже твоя інтуїція підказувала тобі, що ти вже мала б отримувати прибуток. Так, відвідувачів було безліч, і ми заробляли багато грошей. Я думала, що маємо прибуток, але витрати виявилися надто великими. І ти не перевіряла ці суми. Ні. А я перевірив, прогарчав він, підійшовши до вікна. Я весь ранок розбирався в цих цифрах. Хочеш знати відповідь? У Грейс раптом затремтіли коліна. Вона знала те, що він зараз скаже, буде важко почути. Але з якого часу життя було для неї легким? Коли вона відступала перед труднощами? Звісно, я хочу знати відповідь. Рафаель повернувся до неї обличчям. Твій батько ділив гроші з Дилером. Вони разом завищували ціну на каву, платячи мінімум Карлосу і Філомені. Її батько До горла підступила нудота Мабуть, це якась помилка Грейс несамовито самовито похитала головою Хоча знала, що Рафель має рацію Це був твій батько? Його тон став різким Він ніби боявся, що співчуття послабить силу скасованого. Але це ще не все Будь ласка, продовжуй Тихо сказала Грейс, благально дивлячись на нього Його губи стиснулися в тверду лінію Ти згадувала, що переобладнання кафе обійшлося дорожче, ніж ти очікувала І я з'ясував причину Твій батько домовився з підрядником про ціну Значно вищу за реальну вартість робіт Різницю вони поділили Ти мене слухаєш? Грейс облизала сухі губи Продовжуй Ви з батьком обговорювали розмір дизайнерського гонорару? Звісно Він говорив, що потрібно заплатити дизайнеру за проєкт інтер'єру нових кафе Він знову завищив ціну? Так Різниця склала чверть мільйона фунтів Додай ці суми і отримуєш свій прибуток Рафель узяв зі столу кілька аркушів із цифрами, обведеними червоними. «Твій батько тебе обманув, Грейс. Саме через нього твій бізнес не приносить прибутку. Відчуваючи слабкість, Грейс кивнула. «Розумію. Чому він це робив?» Грейс усміхнулася, хоча це коштувало їй великих зусиль. «Думаю, він не мучився зі мною». Я була справжнім покаранням. Ніколи ні в чому не досягала успіху, навіть у спорті. Для такого успішного чоловіка, як мій батько, я, мабуть, була гірким розчаруванням. І це досі боліло. Але він займався бізнесом разом із тобою. Так, у школі я постійно мріяла і була сповнена ідей. Я знала, що зможу зробити щось хороше і корисне, навіть якщо доведеться йти обхідними шляхами. Мій батько сказав, що допоможе мені. Вона повернулася і, підійшовши до вікна, невиющим поглядом втупилася вглиб лісу. Гадаю, він нарешті знайшов спосіб, як перетворити розчарування на вигоду. Адже я ніколи не змогла б це перевірити. І що ти збираєшся робити? Кричати, плакати, вдарити когось? «Сховатися в глибоку нору ніколи звідти не виходити?» «Я не знаю. Мабуть, скажу їм, що мені все відомо». Грейс випростила плечі. «Я була дуже дурною». «Ні», – палко заперечив Рафаель, – «ти не була дурною. Тепер я бачу, що ти маєш дивовижну проникливість і неймовірну працьовитість. І при цьому платиш собі мізерні гроші». Грейс насупилася. Я вже казала тобі, що гроші мене не цікавлять. Глибоко вдихнувши, він поклав папери на стіл. Тоді що тебе цікавить, Грейс? Скажи мені. Я хочу реалізувати себе. З раннього дитинства мені постійно твердили, що з мене нічого не вийде. Що я ніколи нічого не досягну. Хто тобі це сказав? «Усі. Учителі й батько. Ти уявляєш, що відчуває людина, коли їй постійно кажуть, що вона ніщо?» Вона відвернулася від вікна і виразно подивилася на Рафеля. «Чому вони змушували тебе так думати?» – здивувався він. «Чому не могли допомогти? Зараз школи доволі успішно вирішують такі проблеми. Але не моя». Грейс гірко всміхнулася і знову відвернулася. Учителі вважали мене примхливою, некерованою і дурною. Дурною. Вона часто заморгала, стримуючи сльози, які завжди викликали це слово. У школі до мене все доходило значно повільніше, ніж до інших. Я була посміховичком для всього класу. Учителі були зі мною нетерплячі, і мій батько... Вона знову замовкла. «Що твій батько?» Рафель підвівся і підійшов до неї, розвернув обличчям до себе. «Йому було нелегко», – спокійно сказала Крейс. «Він завжди хотів мати сина, який успадкує його бізнес, а натомість отримав доньку, яка навіть не могла складати прості числа». Рафель уважно дивився на неї. Йому не спадало на думку, що в тебе можуть бути проблеми? Батько був упевнений, що в мене проблеми. Він вважав мене повільною, лінивою. Вона закусила губу. І дурною. Кілька разів він намагався мені допомогти, але, оскільки я нічого не змогла зрозуміти, покинув це. І як тобі поставили діагноз? Що сталося? запитав Рафель. У його голосі звучав гнів, і Грейс нещасно подивилася на нього, розуміючи, що він має всі підстави сердитися. Вона взяла в нього гроші, приховавши свій недолік. До школи прийшла нова вчителька. Вона була більш прогресивною за інших і мала досвід роботи із діслексиками. Вона одразу запідозрила що щось не так і протестувала мене. Результати її вразили. Мій випадок був занедбаний, і вона не могла повірити, що ніхто досі мені не допоміг Грей знизала плечима Вона буквально врятувала мені життя Займалася зі мною довгі години, витрачала на мене свій вільний час І вона навчила мене способів виживання Показала, у чому я сильна, довела, що я не дурна Але найголовніше, вона навчила мене ніколи не здаватися Рафаль провів рукою по потилиці і на мить заплющив очі. «І ти не вважала за потрібне розповісти мені про це раніше?» «Ти дав мені лише десять хвилин». Судячи з його сердитого погляду, її справа пожартувати провалилася. «Ні, тому що я ніколи не просила для себе поблажок. Я хотіла жити за тими ж правилами, що інші». «Ти не згадувала про дислексію, коли брала позику?» «Якби я сказала, ти б не дав мені грошей!» Рафаель насупився. «Це не так?» «Ні, так. Ти б сказав, що я не здатна керувати бізнесом. Вона важко ковтнула. І був би правий. Я думала, що зможу це зробити, покладаючись на допомогу інших. Але якщо не можна довіряти власній родині...» «То кому тоді взагалі можна?» «Я не можу відповісти на це запитання, бо з власного досвіду знаю, довіряти не можна нікому, тим більше рідним». Грейс сумно всміхнулася. «Отже, твої рідні тебе обманювали. Цього достатньо, щоб позбавити людину всіх ілюзій, правда?» «У мене немає рідних, Грейс». Найгощо ці сіпнувся м'ясо, в очах з'явився небезпечний блиск. Так само, як і немає ілюзій щодо інших людей. Саме це робить тебе таким розсудливим, так? Грейс втупилася в підлогу, думаючи, де б сховатися від цього чоловіка. Слухай, я дуже вдячна тобі за те, що ти в усьому розібрався. Сама я б ніколи не дізналася стільки. Ти, напевно, дуже на мене злишся. Так, ти маєш рацію. Я злюся. Рафель підійшов до неї і повітря в кімнаті, наче не до межі. Дуже злюся. Так, підтвердила Грейс, хоч у неї тремтіли коліна. Ти маєш на це повне право. Через мене Карлос і Філомена втратили значну суму грошей. Його чорні брови зійшлися на перенісі. Я збираюся віддати їм ці гроші. Але потрібно діяти обережно. Вони дуже горді. Ні, причина мого гніву в тому, що ти не розповіла мені про все це раніше. Але ж я казала, що не брала грошей. пробурмотіла вона на свій захист. Зате приховала інформацію, яка підтверджувала твою невинність. Ти ж не будеш заперечувати, що обставини були не на твою користь. Вона закусила губу. Мабуть, я сподівалася, що ти мені повіриш. А чому я мав це робити? М'яко запитав він, але його очі небезпечно блиснули. Я не такий, як ти, Грейс. Я не довіряю тим, кого не знаю. І навіть тим, кого знаю. Взагалі-то «Я нікому не довіряю. Я черствий твій безжальний. Саме таким-то менею являла. Так?» Серце Грейс заколотало швидше. «Так, але я звикла покладатися на власні судження, а не на газетні плітки. Коли я побачила тебе, одразу зрозуміла, що ти хороший». Рафель відвернувся, і вона відчула, як він віддаляється. «Не треба, Грейс». Морив кинув він «Не приписуй мені якостей, яких у мене немає Не вір людям, які цього не заслуговують Ти вже зробила цю помилку зі своїм батьком? І зі мною?» «Ні» «Так» Він повернувся і пильно подивився на неї «Минулої ночі» «Я не вважаю те, що сталося між нами помилкою» Твердо сказала Грейс «Невже?» Рафаель цинічно всміхнувся. Але ти не почула тих слів, які хотіла почути? у вічному коханні чи обіцянок спільного майбутнього? Минулої ночі між нами був лише секс. Гарячий. І більше нічого. Він узяв її за зап'ястя, ніби щоб підсилити свої слова. Але Грейс не відвела погляду. Ти намагаєшся мене налякати, Рафаелю? Ні. Його пальці сильніше стиснули її ніжну шкіру Я просто кажу, що я саме такий, яким здаюся А ти помилилася щодо мене? Тут немає помилки Рафаелю М'яко відповіла Крейс Так, я зробила багато помилок Але минула ніч до них не належить Ти помиляєшся сказав він, але гарячковий блиск у його очах видавав справжні почуття. Ні. Навіть якщо він відправить її додому, вона ніколи не шкодуватиме про те, що сталося між ними. Раптом Грейс знову відчула знайоме тепло внизу живота, і, піддавшись імпульсу, торкнулася його щоки. Рафаель спробував відсторонитися, але вона обвила руками його шию і, притулившись до нього, прошепотіла: «Я хочу тебе, Рафаелю. Якщо минула ніч була помилкою, то я хочу її повторити. Хіба ти цього не хочеш?» Рафеля не потрібно було запрошувати двічі. Трохи повагавшись, він накрив губи Грейс своїми і, не відриваючись від них, підхопив її на руки та поніс до спальні. Коли вони лежали в обіймах одне одного, відпочиваючи після п'янких один пристрасті, Грейс прошепотіла. «Я маю їхати». Рафель насупився. Куди? Додому, звісно. Вона відсунулася від нього і підвелася в ліжку. Мені потрібно вирішувати свої проблеми, а тобі жити далі. Він недовірливо втупився в неї. Справді? У нас щойно було декілька годин пристрасті, а ти збираєшся піти? Грейс звісила ноги з ліжка і підняла з підлоги штани та топ. Я думала, ти не хочеш жодних зобов'язань, Дірфелю. Я нікуди тебе не відпущу. Прошепотів він і, зловивши її здивований погляд, поспішно додав. Поки що. Я маю повернутися додому, ти ж знаєш. Мені треба в усьому розібратися. У чому саме? Як ти можеш про це питати, коли все моє життя перевернулося? «Коли мій бізнес на межі краху, а власне батько мене обікрав?» У її голосі звучало втома і розчарування. «Не хвилюйся, я допоможу тобі», – сказав Рафаель. «Не треба, я впораюсь сама», – відповіла Крейс. «Я пропоную тобі гроші». «Розумію, але вони мені не потрібні», – гордо сказала вона. «Невже ти так нічого не зрозумів, Рафаелю?» «Як я можу думати про такі дрібниці, як гроші, коли почуваюся так, ніби що й не втратила батька?» Вона важко ковтнула. «Я знаю, що це безглуздо – переживати через людину, яка, очевидно, ніколи мене не любила. Але нічого не можу з цим вдіяти. Я все життя намагалася, щоб він мною пишався, а він, здається, навіть не хотів, щоб я досягла успіху. І з цим дуже важко змиритися». «Чому?» Рафель насупився «Адже твоєї вини тут немає» «Це теорія, але на практиці все складніше» «Мати дітей – це велика відповідальність, і багатьом вона не під силу» Цинічно протягнув він «Це лише доводить, що краще бути одному і покладатися тільки на себе» «Я завжди так і робила» Грейс ковтнула. Але що це за життя без любові? Повір, так набагато простіше. Вона уважно подивилася на нього. Вона завдала тобі болю? Твоя колишня дружина? Його широкі плечі напрушилися. Вона сказала, що вагітна. Оу. Грейс розуміє, кивнула. Тому ти на ній одружився? Так І що було далі? Чи ти не хочеш про це говорити? Тобто я знаю, що в тебе немає дітей? Грейс запнулася, підбираючи слова, щоб не зачепити його Пробач, мені не слід було питати Жодної дитини не було Сказав Рафаель Її очі затуманилися «Вона втратила її?» Усі почуття цієї жінки читалися на її обличчі, наче у відкритій книзі. «Вона не була вагітна!» Він із усмішкою дивився на її здивоване обличчя. «Бачиш, Грейс, навіть таких циніків, як я, можна обдурити!» «Вона збрехала, щоб змусити тебе одружитися?» У її очах було співчуття і ще щось, що подіяла на нього, мов бальзам. «Вона так сильно тебе любила?» Рафель стиснув кулаки. «Ембер мене зовсім не любила. Але якщо шлюб із мільярдером – це гарантоване джерело доходу до кінця життя?» «Ти думаєш, вона вийшла за тебе через гроші?» «Невже Гресі справді така наївна?» – подумав він, а вголос сказав. «Я знаю, що вона вийшла за мене через гроші. А через що ще?» «Ти думаєш, гроші – це все, що ти можеш запропонувати жінці?» Її ще через дивування змусили його гірко всміхнутися. «Ні, очевидно, у ліжку я теж непоганий». Він спостерігав, як її щоки наливаються рум'янцями. Після розлучення, коли Ембер отримала свої омріяні гроші, вона дала зрозуміти, що не проти продовжити наші стосунки в цьому плані. Звісно, після того як продала свою брудну історію пресі, вона спілкувалася з пресою. Вони всі спілкуються з пресою. Відповів Рафаель, навіть не намагаючись приховати гіркоту Це ще одне джерело доходу для Ембер і моїх колишніх подруг У кімнаті повисла тиша Схоже, твоя дружина ще та штучка Нарешті сказала Грейс Можливо, варто було познайомити її з моїм батьком Вийшла бідгальна пара так, ти зробив помилку Рафелю. Але невже ти ніколи не хотів спробувати ще раз? Ще один шлюб, боронь Боже. Секс – інша справа. Вона знову почервоніла. За словами преси, у цьому ти досяг успіху. Але я зараз не про секс і не про шлюб. Я про любов. О, не говори зі мною про любов, Грейс. «Ніколи!» – відрізав він. «В основі всіх людських стосунків лежить взаємовигода. Не всі такі, як твоя колишня дружина. Світ повен таких, як Ембер. Ти справді в це віриш, Рафаелю, Просто ти ще не зустрів людину, яка полюбила б тебе безкорисливо? А за що мене любити, Грейс? Я ж холодна, безжальна машина для заробляння грошей». Синічно всміхнувся він. Ні, ти не такий. Ти великодушна людина, просто не усвідомлюєш цього. Бо тебе все життя оточували жадібні і розрахункові люди. Відчувши незручність, Рафаель постукав пальцями по столу. Ти говориш дурниці, бо засмучена через батька. Можливо. І мені бере вирішувати цю проблему. Завтра я планую повернутися до Лондона. Рафель насупився. За два тижні мені потрібно буде у справах до Лондона. Можеш полетіти зі мною. Ми разом поговоримо з твоїм батьком. Ні. Грейс похитала головою. Я повинна зробити це сама. І чим швидше, тим краще. Добре. Неохоче погодився він. Ти повернешся до Лондона, але моїм приватним літаком. Він чекатиме на тебе в аеропортурі Оде-Женейро. Ти поговориш із батьком, владнаєш усі справи, а потім повернешся сюди. Її очі засяяли. Ти цього хочеш? Так, я хочу, щоб ти повернулася. Чому вона так на нього дивиться? Чому він не мав би цього хотіти після такої ночі? Розділ дев'ятий, намагаючись не відтрящатися на розкіш довкола, Грейс наступного ранку сіла на зручний шкіряний диван у приватному літаку Рафаеля. Стюрдеса принесла їй келих шампанського і маленьку коробочку із запискою. Тремтячими руками вона розкрила записку і прочитала Тобі не потрібні від мене ні гроші, ні подарунки, але все ж сподіваюся, що ти приймеш це Р. У короберці лежав крихітний диктофон із навушником. Заінтригована Агрейс натиснула кнопку, і голос Рафеля почав спокійно пояснювати всі необхідні розрахунки. Коли вона зрозуміла сенс цього жесту, сльози навернулися на очі. Можливо, він її не любив, але байдучим його точно не можна було назвати. Інакше, чому б він так переймався? Подарунок Рафеля додав їй впевненості перед зустрічю з батьком – і решту шляху вона проспала, відчуваючи рідкісний спокій. Коли літак приземлився в Лондоні, вже стемніло. Грейс тихо раділа, що не довелося пробиратися через НАТО в залі очікування віп-терміналу. Раптом її увагу привернуло щось на першій шпальті газети. Її обличчя. На мить вона приголомшено втупилася, а потім, отямившись, схопила газету. Заголовок повідомляв. «Нове тропічне кохання Кордейро. Деталі на сторінці 4». «Деталі? Які ще деталі?» Тремтячими руками Грейс згортала сторінки, поки не знайшла потрібну статтю. Бразильський ловеласі мільярдера Рафаель Кордейро провів кілька днів у своєму тропічному раю зі світловолосу бізнес-леді Грейс Текер, власницею мережі лондонських кафе «Брасил». Ведучи усімітнений спосіб життя після скандального розлучення з акторкою Ембер Неверін, Рафель одного разу сказав «Жінки як часник. Спочатку вони хороші, але з часом залишається лише неприємний присмак». Тепер, зблизившись із черговою фігуристою блондинкою, він, здається, готовий взяти свої слова назад. Її батько Патрік Текер вважає, що невеликий бізнес Грейс – перебуває на межі банкрутства. Тому вона, можливо, сподівається отримати від свого нового коханця щедру фінансову допомогу. Серце Грейс здригнулося. Жах пронизав її до кісток. Батько продав її історію пресі. Але ж ніякої історії не було. Вона відчула нудоту, а потім люті тривогу. Підний Рафаель, чи подумає він, що вона була заодно з батьком? Можливо, ні, але сама думка, що він може постраждати через її родича, була нестерпною Ніби на автопілоті вона спіймала таксі, забувши про водія Рафаеля Її батько знову заподіяв шкоду, цього разу ще серйознішу Через його підлив чинок їй доведеться назавжди розлучитися з Рафаелем Чи мала вона вибір? Чи могла наражати його на такі випробування, знаючи, як він оберігає своє усамітнення? Вона сіла на лавку у маленькому парку поруч із батьківським будинком Минув цілий тиждень відтоді, як вона прочитала статтю цей час думки про те, як загладити свою провину перед Рафаелем, не давали їй спокою Врешті вона надіслала йому коротку записку з вибаченнями Занадто пригнічена, щоб зустрітися з батьком, Грей зняла номер у готелі і весь тиждень дивилася в стелю Намагаючись вирішити, що робити далі але рухатися вперед без розмови з батьком вона не могла. Уперше в житті захотілося сказати йому все, що вона відчуває, вигнати в обличчя гнів і образу, що кипіли всередині. Глибоко вдихнувши, Грейс підвелася і рушила до батьківського дому. Двері відчинила Дейзі, економка. «О, мій стекар, де ви були? Ваш батько так хвилювався. Він у себе?» «Так, але в нього відвідувач». Дейзі кинула тривожний погляд у бік кабінету. «Зачекайте, я скажу йому, що ви прийшли!» Але Грейс більше не могла чекати. Ігноруючи Дейзі, вона без стуку увійшла до кабінету. Бліде обличчя батька і його збивча мова говорили про страх. Вона обернулася і побачила Рафаеля, що стояв біля каміна. Його темні очі палали люттю. «Що він тут робить?» Раптом Грейс згадала про статю і захотіла втекти. Напевно, Рафаель прочитав усе по її обличчю. Він миттєво перетнув кабінет і схопив її за зап'ястя. «Ти нічого не хочеш мені сказати?» – проричав він. «Я розумію, ти злишся, але…» «Так, я злюся. Я ще ніколи не був таким злим. І причина цього ти». «Ти читав статтю, правда? Цю жахливу статтю. Мене вона теж засмутила і…» «Я говорю не про статтю». «Ти справді думаєш, що мене хвилюють дрібниці? Я злюся, бо ти зникла на цілий тиждень. Я мало не звільнив усіх своїх людей, бо вони ніде не могли тебе знайти». Очі Гресь розширилися. «Рафаелю, де ти була, чорт забирай!» Він легенько стрясунув її. «Ти хоч уявляєш, як я хвилювався. Мої люди тиждень причесували Лондон у пошуках тебе. То чому ти зникла в аеропорту?» У неї пересохло в роті. «Я побачила статю, і мені стало боляче за тебе. Я розізлилася на батька, і мені потрібен був час, щоб заспокоїтися. Тоді чому ти не повернулася в Ріо, щоб зробити це в мене, у лісі? Бо у твоєму житті і так було багато людей, які хотіли заробити на твоєму імені». Він недовірливо подивився на неї. Ти не маєш жодного стосунку до цієї історії Ти в це віриш? З надією сміхнулася Грейс Ти раптом навчився довіряти людям Рафаелю Він сильніше стиснув її і притягнув до себе Ні, лише тобі То чому ти ховалася? Бо в твоєму житті немає місця для такої людини, як мій батько «Досить, юна леді!» – вигукнув батько. «Прояви хоча б краплю поваги, коли говориш про мене!» Вирвавшись із рук Рафаеля, вона підійшла до нього. «Ти за все своє життя не зробив нічого, щоб заслужити мою повагу!» «Не смій так зі мною розмовляти, нахабне дівчисько, а то я тебе відшмагаю!» Рафаель виступив уперед. «Тільки торкніться її!» «І я відправлю вас туди, де вам більше не знадобляться гроші!» Грейс поклала долоні йому на руку, ніби просячи не втручатися. «Ти не змусиш мене мовчати, тату. Я цілий тиждень готувалася до цієї розмови, і ти мене вислухаєш!» Батько фиркнув. «Ого! А ти хоробрості набралася поруч зі своїм бразильським тілоохоронцем?» Відчувши напруження Рафаеля, вона міцніше стиснула його руку. Цього разу ти не змусиш мене відчувати провину. Ти обкрадав мене, власну доньку, і... Їй хотілося заплакати, але вона змусила себе продовжувати. Я мушу сказати правду. Ти ніколи не був мені хорошим батьком. Чоловік зробив крок уперед. Я завжди робив так, як вважав найкращим для тебе. А ти була важкою і невдячною дитиною Ні, тату Покачала головою Грейс Ти робив так, як було найкраще для тебе У шкільні роки ти ніколи не допомагав мені Думав лише про те, що скажуть інші про твою доньку Яка навіть прості числа складати не вміла А коли я відкрила власну справу і почала добиватися успіху Ти не пишався мною а скористався моєю слабкістю і обкрав мене. Як ти міг так вчинити? Батько хотів вибухнути гнівом, але передумав і косо глянув на Рафаеля. Я пишаюся тобою зараз. Ти зірвала джекпот, Грейсі. І я радий за тебе. Промовив він із неприємною усмішкою. Ми всі будемо у виграші? Ні, різко вигукнула Грейсі. «Ти вкрав гроші в невинних людей! Ти обкрадав мене! Але останньою краплею стала ця гидка стаття про Рафаеля! Як ти міг так низько впасти?» Батько зневажливо знизав плечима. «Якщо журналісти готові заплатити, чому б не продати їм пікантну історію?» Переповнена відразу, Грейс відвернулася. «Ти все ще мій батько!» І я, незважаючи на все, люблю тебе, але поважати не можу. Тому триматимуся від тебе подалі, доки ти щиро не розкаєшся. І коли це станеться, перше, що ти зробиш, вибачишся перед Рафаелем. І ще одне. Піднявши підборіддя, додала вона. І я хочу, щоб ти віддав гроші, отримані за цю гидку статтю, у фонд збереження бразильської сельви. Вона міцніше стиснула руку Рафеля, і він, розуміючи її намір, повів її до виходу. Грейс сиділа на дивані в розкішному будинку Рафеля Мейфері, невідривно дивлячись на картину на стіні. Вже десять хвилин вона була одна, поки Рафель відповідав на терміновий телефонний дзвінок. Нарешті він повернувся. «Пробач, що залишив тебе одну». Помітивши її пригнічений вигляд, він замовк. Перестань думати про нього. Він цього не вартий. Грейс похитала головою. Не можу. Він же мій батько. Рафаель тихо вилаявся по-португальськи. Неймовірно. Після того, що він натворив, ти ще кажеш, що любиш його? Він не заслуговує твоєї любові. Кожен заслуговує на любов. Прошепотіла Грейс, витираючи сльози. «Вибач, я знаю, що тобі не до емоційних розмов, але ти навіть уявити не може, що означає бути відданою єдиній рідній людині». «Ще як можу?» – хрипло відповів він. «Я думала, у тебе немає сім'ї. Ти хочеш сказати, що твій батько теж зрадив тебе?» «Мій батько залишив мою матір ще до мого народження». Відповів Рафаель, підходячи до вікна До восьми років мене виховувала лише мама Його плечі були напружені І Гресь відчула, що він готується до битви З темною силою минулого, що не давала йому спокою Ти ніколи не розповідав про матір Ви жили в Ріо? Він обернувся Так В очах з'явився холодний блиск у крихітній кімнаті, де ледь вистачало місця для однієї людини Це було життя в потребі, але потім мама зустріла іншого чоловіка І закохалася Ти занадто романтична Ні, не любов Але він був доволі багатий, і шлюб з ним допоміг би їй вибратися з підності. Проблема була одна Він не хотів виховувати чужу дитину Грейс приголомшено дивилася на нього. «Він сказав тобі про це?» «Я підслухав їхню розмову». Рафель засунув руки в кишені. «Вони збиралися віддати мене в дитячий будинок». Грейс похитала головою з відразою. «І твоя мама це дозволила?» «Ні, до цього не дійшло. Я втік з дому», усміхнувся він. Навіть у восьмирічному віці я сам розпоряджався своїм життям. «Але ж тобі було лише вісім!» Провела руками по обличчю Грейс. «Куди ти пішов?» «Я вкрав гроші з гаманця-коханця мами. Зібрав речі і сів на автобус. Поїхав так далеко, наскільки вистачило коштів. В його голосі не було емоцій. Стоючи на дорозі, я зрозумів що мені нічого їсти і пити, і ніде спати. Сльози навернулися на очі Грейс. «Ти, мабуть, дуже злякався». «Я зрозумів, що якщо залишуся біля дороги, хтось може мене підібрати і повернути в ріо. Тож я вирушив у джунглі». «У джунглі?» Вона в жаху дивилася на нього». «Вісім років один у джунглі? Змії, павуки? Я ніколи не боявся ні змій, ні павуків, але спочатку заважав шум. Спочатку? Скільки ти там пробув? Місяць!» Грейс підвелася з дивана. «Вісім років? Цілий місяць у джунглях. Що ти їв?» знизав плечима. Ягоди, фрукти, пив, воду, струмків. Коли мене знайшли, я був виснажений. Мати тебе не шукала? Він криво сміхнувся. Ні, сумніваюся, що взагалі шукала. Тоді хто? Карлос. Власник Фазенди? Так. Я забрів на його землю, і він привів мене додому. Нагодували, дали чистий одяг Не вигнали? Ні, я лишився там Вони дали мені дім і відчуття безпеки Але не змогли виправити того, що зробила твоя мати Сказала Грейс, наближаючись до нього Тому ти так не довіряєш жінкам І справа не лише у твоїй колишній дружині, чи не так? Помовчавши, Рафаель, взяв її руки у свої. Гадаю, мені в найніжнішому віці дали зрозуміти, що жінка готова на все, якщо її влаштовує ціна навіть віддати власну дитину. До цього часу у мене не було підстав змінити свою думку про жінок. Його погляд зустрівся з її очима. Поки не зустрів тебе. Пробач мене, Грейс. «За що?» «За те, що не повірив у твою невинність». Міцніше стиснув її руки. Справа в тому, Грейс, що раніше я ніколи не зустрічав щирість і чистоту душі, тож не розпізнав їх, коли нарешті настав час. Грейс похитала головою. «Тобі нема за що переді мною вибачатися». але я завдав тобі болю, не повіривши тобі». Тихо вилиєвся Рафель, притягуючи її до себе. Я безнадійна у вираженні почуттів. Для мене це як чужа мова, і я не знаходжу потрібних слів. Тобі доведеться мене цьому навчити. Грейс сміяко торкнулася його губ пальцем і похитала головою. Я знаю. Знаю, як тобі це дається важко. Знаєш, що ти проти будь-яких зобов'язань, але я готова бути твоєю, поки ти не втомишся. Якщо хочеш, ми можемо взагалі ні про що серйозно не говорити. Його очі заблистіли. Ти б так зробила? Залишилася б зі мною без жодних умов? Звісно. Усміхнулася вона, проводячи пальцем по його щоці. Я просто хочу бути з тобою. Я люблю тебе, Рафелю. І не чекаю, що ти теж полюбиш мене. Але хочу, щоб ти дав мені шанс зробити тебе щасливим. «Ти любиш мене?» Його голос тремтів. «Так, від нашої першої зустрічі. Але ти не повернулася в Ріо. Зникла на цілий тиждень. Якби я не знайшов тебе, ти б зникла з мого життя назавжди. Я думала, що так буде краще для тебе. Мій батько не залишив би нас у спокої». «Забудь про свого батька!» – сказав Рафаель, заглянувши її в очі. «Чому ти хочеш залишитися зі мною? Що я можу тобі дати?» Грейс посміхнулася. «З тобою я вперше в житті відчула себе жінкою». Його очі потемніли. «Мені слід було сказати тобі більше. Сказати, що я недостатньо гідний для тебе. Але я надто егоїстичний. «Я хочу тебе і ніколи не наситюся тобою!» Він обережно обхопив її обличчя руками і довго дивився на неї, змушуючи серце грей складати швидше. «Що? Що сталося?» Рафаель мовчав, його дихання було переривчастим, ніби він збирався відкрити щось важливе. «Рафаель?» – нахмурилася вона. «Щось не так?» Я люблю тебе. Нарешті прошепотів він, і серце Грейс підскочило. Я ніколи не думав, що скажу ці слова комусь іншому. Ніколи не думав, що здати на таке почуття. Вона хотіла щось сказати, але він м'яко похитав головою. Не перебувай. Дозволь мені закінчити. Глибоко вдихнув і продовжив. Я ніколи не зустрічав таку людину, як ти, Грейс. Ти щедре нічого не вимагаєш натомість. Ти дала мені довіру і безкорисливу любов, чого ніхто мені раніше не дарував. Ти подарувала мені надію на щастя. Вона ковтнула, ледве стримуючи сльози. Рафаель, я люблю тебе, прошепотів він, поцілувавши її в губи. Люблю і ще раз говорити це стає простіше. Грейс усміхнулася крізь сльози. Я теж тебе люблю. Тоді, як щодо медового місяця в джунглях, його очі блищали від передчуття.